Крім того, вона, по суті, зараз нічого не може вдіяти, гонта нині, мов сокіл на волі, куди захоче, туди й полетить. А при виїзді сотника з міста, вона ж таки крикнула, щоб йому не вірили, та на крики єврейки ніхто не звернув уваги, тож тепер нехай як знають. Заспокоївши почасти своє сумління, Сара знову почала думати, як би врятуватися і розшукати Петра. Але тепер втекти з міста не було можливості. Гонтині пікети неодмінно б її схопили, і тоді їй смерть. Хто повірив би хоч одному слову єврейки? Як видно, треба все-таки лишатися в місті і за частоколу стежити, коли з'являться гайдамаки. Може ж таки її хтось пізнає, а може вона випадково побачить Петра, підійшовши до частоколу. Сара дістала собі селянське вбрання. Ані батька, ані тітка тепер не звертали на неї уваги, не цікавилася навіть, де вона блукає? Кожен думав тільки про власний порятунок, все інше було байдуже. Коли Гершко побачив дочку в селянському броні, він навіть похвалив її за винахідливість. Тим часом на третій день уранці з вежі Вероніка повідомила, що із сизої імли випливає і суне по землі якась чорна лавина. Незабаром вона захопила майже третину обрію. Звістка про це облетіла місто і підняла на ноги весь люд. Одні кинулися на вали, другі видиралися на частокіл, треті вилізли на наріжні вежі. І всі до сліз напружували зір, намагаючись роздивитися, що ж то за страховище суне на них здалений. Спершу нічого не можна було розібрати, та згодом з вежі почулися тривожні злякані вигуки. «Видно йдуть, війська здається!» І нарешті хтось крикнув «Гайдамаки!» Цей крик, мов грім, розкотився по всій фортеці. Але Шафранський уже летів на своєму Румакові вздовж укріплень, підбадьорюючи гарнізон воємничими вигуками. «На місця! До зброї!» – командував він. «Ех, коли б Гонта заманив цю погань, то ми б її почастували чавунними кавунами. Любо буде глянути, як уся гайдамацька наволоч кинеться в розтіч під градом картечі й куль». В іншому місці Шафранський заохочував словом нове воїнство. «Бадьоріше, сміліше, панове, пам'ятайте, що ви – маккавеї, і захищайте своє життя та свою святиню». Але бідолашні маккавеї тремтіли і переляканими очима дивилася в загрозливу далечінь, прислухаючись до невиразних звуків, що долинали звідти морокотання розбурханого моря. Під'їхавши до брами, комендант Фортеці наказав, щоб засоби на воротях було знято, і щоб на перший сигнал Гонти вони розчинилися навстріч для його команди. На Майдані і кола синагоги юрмилася сила селена Євреяк, Там серед наростаючого гомону вже чулися ридання, зойки і перелякані крики. Шановний цадик стояв на ганку синагоги і силувався вгамувати паніку, яка охопила юрбу. «Слухайте, безумні!» – суворо й натненно говорив він, простягаючи руки до юрби. «Не плакати нині треба, а всіма силами душі постояти за життя ваших синів і братів». Заскрижалі святого заповіту. «Господь Ісаака та Іакова кличе вас усіх до бою, як закликав колись на Амалекетян і Філістимлян. Чи ж не він беріг свій народ у Єгипті? Чи ж не він годував його в пустелі? Чи ж не він провів його через грізне море, розверзнувши безодню? Чого ж ви страхаєтесь нині, тримтете? Станьте всі, бо Його з вами». Палки слова Цадика заспокоїли натовп. Плач і ридання почали стихати, очі багатьох загорілися відвагою. А Вероніка в той час з високої вежі губернаторського замку спостерігала за наближенням гайдамаків і з великою тривогою стежила, що ж робити Мегонта. Вона боялася, щоб очайдушний сотик не кинувся своєю командою на чорну лавину повстанців. В запалі він би неминуче загинув, розбитий ворожими силами, які мали незмірну кількісну перевагу. Та Гонта, вишикувавши своїх козаків, стояв непорушно і, мабуть, чекав, щоб гайдамаки наблизилися. Ось безладні юрби підійшли на відстань пострілу, почали шикуватись у бойові лави. Але сотник божевільний, що ж він робить? Стоїть, як ці, не порухнеться». Дозволяє повстанцям відрізати собі відступ, чи що, не якась відчайдушна безстрашність. Вона, як видно, приголомшила навіть ворога. Так приголомшила, що почав Вероніка, не зводячи